І він то підштовхував її вперед, то мчав назустріч, не даючи зробити кроку, то невеличким смерчем налітав, брав у свої дужі обійми і відпускав. І він був байдужим до всього земного та людського. Йому належали стихії, він грався вуличним мотлохом і, здавалось, заохочував до своїх забав ліду. Але люди такі безглузді, у їхніх головах лише власні клопоти. Наче образившись на дівчину за те, що не підтримує гри, Вітер досить неввічливо штовхнув її у спину і несподівано затих. Ліда прийшла додому і безсилу впала на диван, втупивши погляд у стелю. Все байдуже. Шалено заленчав телефон. Хтось добувався до квартири, гупаючи у двері, а її хвилювало лише одне що скаже батькам? Минула добра година, поки нарешті вгамувала скров, але доторкнутись до носа було неможливо, боляче. Огидно боліло все тіло. Дівчина звелася з дивана і пішла у ванну. Звабливо блиснуло лезо батьківської бритви. Кажуть, це досить просто налити воду у ванну, перевізити вени, і це на не для неї, у неї вистачить глосту не робити дурниць. Не глянувши на себе у дзеркало, повернулась назад і лягла, задрімала. У хату летіла мама. Першої миті її вразило нерухоме тіло доньки із закривавленим лицем та руками. Марія Олександрівна з жахом в очах кинулась до ліди. Пала на коліна поруч і прошепотіла. — Доню! — Мамо! — повернула голову донька. — Чому ви так рано прийшли? Сьогодні ж перша зміна. — Хто тебе так? — свідчаєм у голосі, запитала мати. — Мамо! — заплакала дівчина. — Не питайте у мене зараз нічого, я дуже прошу. — Ну, що ж це, дівчинка моя! Боже, Боже! — забіт Марія Олександрівна і провела рукою доньці по волосю. Як це ти? — Що буде, коли тато дізнається? У ліди знову з носа потекла кров. Дівчина спробувала звестись, але у голові запаморочилось, і вона, втрачаючи свідомість, упала на ліжку. Мати викликала швидку допомогу. Дівчина прийшла до тями у лікарні, коли її робили рентген. Потім кудись везли на каталці, потім оглядали на обличчя, одягали на обличчя маску, робили в руку уколи і говорили «рахуй, один, два, три, далі не могла, іначе в прірву провалилася в сон». Розділ дев'ятнадцятий Здалеку Віктор здавався мертвим. Поки Володимир Дмитрович керував наведенням порядку в коридорі та сварив чергових, ніхто не наважив підійти до хлопця. Першою отямилась вчителька початкових класів, підбігла до Віктора і лапенцями спробувала привести його до тями. Поряд виявилось кілька старшокласників. Це були відомі Завадовський, Кушнір та Гмарницький. Несучи Віктора в медпункт, останній понишпиров його кишенями і дістав з них добрячу пачку грошей. Це бачили його друзі, тож він повинен був поділитися, але ще до того, як вони позмовницьки перемогнулись. Гомерницький зумів частину грошей перекласти до іншої кишені. З медпункту викликали швидку. Лікар, який приїхав нею, встановив діагноз «черепно-мозкова травма напевно, струс мозку». Коли Віктор прийшов до тями, лікар запитав у нього, як тебе звати? Хлопець відчув, як раптовий біль лищатами стискає голову. Хотів відповісти, але не зміг. Згуб зірвався якийсь звук, спробував ще щось сказати, але згор вирвався лише хрип. Травма лівої півкулі, моторна афазія. На все життя може залишитися заїкою. Неприємна історія для такого здорового хлопця. Віктора везли в лікарню, як йому здалось, найрозбитішою дорогою Радянського Союзу. Кожна вибоїна та кожен горбок віддавались ріжучим болем у голову. «Так, кончається любов, подумав він по-філософському. Поруки минули, наче їх не було. Перші дві перерви учні школи активно обговорювали подію, що трапилася вранці у шкені руйсягальні. А потім наче й забули про той випадок. Вчителі також надовго чісли язиками лише дехто, а саме ліден класний керівник Олена Тарасіна і Федір Йосипович не могли заспокоїтись. Директор вів переговори з Марією Михайлівною. Докуряючи її у телефону, слухав, що вона не зробила нічого, щоб запобігти нещастю. А Марія Михайлівна доводила, що при вході до школи обов'язково повинен стояти черговий учитель і двоє чергових учнів і стежити, щоб ніхто зі сторонніх не міг потрапити до навчального закладу. Також ж чергові повинні бути у гардеробі. Ця телефонна розмова точилась чверть години, але не дала жодних результатів, тож кожен з директорів залишився зі своїм. А найбільший резонанс ранкова подія звичайно мала у 9-му А, де навчалась Ліда. Оливи у вогонь підливала класний керівник. Вона прийшла на другий великий перерві перед уроком російської літератури і наказала учням сісти на місця.